كما وفليت وسلمت وباركت وعظمت وانعمت وشرفت وكبرت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك عميد مديـ و بعد يقول تبارك وتعالى وجعلنا من بين اننا جعلنا فيعناقهم اغلالا فهي الى فهي الى الالقال فهم مكمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاحشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم Allahu Jelle Gjelaluhu ve Jelle Shalhu e lusim gjemërë të ndërshëm që ditën e agjerimit tëtëm prej musliman vë edhe neve kabul të manë, inëshë Allah. Pjesët e arshme trabazani të silët dëdhvinë në rrëgje, Allahu Jelle Gjelaluhu mejtit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallem, inëshë Allah me paqë javë bjenë. Na dhe të vazhdojmë sënë, inëshë Allah, me ayetin të e të dhëznonë, edhe në vazhdojmë surët jasinë, sahifën e parë duke lut allah jalla jalaluhu ti asni sawab presovavici ka parafama i don mos mos na ilen mogu ayeti fundit pentru celum folam gjem as dersit ni chini para se tkalen ders yu nal nal skaheni gjem por ska se jamot koi inna jaalna fia alaqihim aghlala jesh llegó por ayatin të sinë rezo ata ashma por se dënimet e njeriut naherat dërimet e njeriut në dunjo dënimet e burrit dënimet e burrë isin të lloj lloj më edhe më në fund e përfunduar dërtin e xejit me furje me furjen e njeriut te cilë të rvon pranga edhe me kokë ngritur përpjet As toaje te jallë i Alla o jallë jallal we para shekh me, me kokë ngritur përpjet i lidhur me gjidh dur pa fjalë te fundit derse gjerë tishin pse kështu kjo çka ka kuptimin kush ka thënë me neve derse dim shumë mirë se fjala e fundit ishte na fehati nuk po i drejke dobi me fjalë nuk po mujje me tërheq ka veten me zor përu nuk po mujje me i tin rrug për imrata apo njerëz s'ka nuk e zhopin rrugën ishte zor me i ciel Shembul i kura në orishtë e i devës për të cilin poeti Arab sa Bajron Kamih, devja e cilë a kishtë e kokën e ngritur nëndë, ishtë zërë me ngratë prej para me tërpash, edhe ishtë zërë me që mrapa. Me fjale e fundit, për me kalun dhe ndërës e nëstodit, fjale e fundit e gjëjit ishte, se di, disa njerës prej fjales nuk pukup do ishin gjo, e disa njerës edhe prej qtimes prej mrapa nuk pukup do, nuk pukup do ishin gjo, pra, do ishte e pa mundën me i q شكاك فصدو يا باموند ميتن روق دو بنا سبيغوي نا هاته الدرسيت سوت ان شاء الله شكاكو شي دو نيرو نوك دالين روق كافان وجعلنا من بين ايديهم سد و من خلفهم سد قرجسانير الله جل جلاله كافان قران كريم كتايف كيمفو طراتي و طند و من خلفهم سد اذن ماثي و كيمنو پند mure mur, pënd kemi nuk pënd para edhe kemi nuk pënd ma qka kanë këta jetë mrena pënd mure para edhe mure pënd dhe ma shpine për mësme e pa gjë matin dërshëm rrugën e Allahu gjëlle gjëlelu vetëm një mur ka qenë bol me pasë thonë parative kemi vo mure zhidajetin rrugën e Allahu gjëlle gjëlelu së në shopin ka thonë edhe ma para Shka kjo Për enda e pa E të nga tek në kërani kërin Që javë ka mu Allah u Gjellë e Gjellë U disa mileteve Disa njerëzve për para Më stashopë rrugën e hidajetit Ka kuptim në veti Për enda më shpine Ka kuptim në veti Kuptimi Që ështëja e për endës par Ashe lidhë në ngusht Medaljen e muslim Medaljen e njeriut Rrugën e Allah u Gjellë e Gjellë Në përmet delilit nëpërmjet virjes pengamerik, nëpërmjet virjes ulemove, nëpërmjet argumentit. Pra, këto njerëz që kanë pengën për para, pse thonë se Allahu subhanehu ve teala dhe u bë me para rugun e dhëtit, këto prej argumenteve nuk morrin vesh. Kto shohin diellin me sy, e shohin primën me sy, e shohin zerdelen me sy, e shohin tokdridhjen me sy, e shohin po plafë, po plafë, i thomë, që ta shune, batisje, qësë du shtuji, e në gjonë moderne, i thëjnë kataklizm. E shofin kataklizmën me si i kejt majtë smrami, kur ta përfundojnë për rjedhin e këti vendjarë, i thëjnë natyra e bandë vetën. Së të interesant kjo natyra. Me një vend di me nejturët, me një vend nuk di me nejturët. Me një orën bandë shkatrime, që të rritja prënë shumë të mira. E shko u mër Që në atyr apo dike, e kamil një onia kamëu në arbotan, e kam hyrë në ard rrush, e kam hyrë në ard duhan. Njënin pregon me amar bkeit me veti, mos më jalon as në rroj, çetrin pregon mos më haprek hiç. Shumë mesh. Interesant. E mëna dashfaj menaxhment me praktu mentoria po. A, a ban me, a ban me çit budha, ban shishë. E kam marr at plakën me gjithë gruan, me gjithë kravat, me gjithë thot, me gjithë namështaj zerdrelia me veti edhe atullu ishka ka linë gje. Kësa bodallë një are. Po, ne e të ki, ki i modhe që të tupë. Shka ju ki përzik, ti ishka ka linë gje. Këti kësa i foshën, shka ki me këta, edhe ata. Dhisë mërë dhe ashtë kjo natyra, shumë tu pa interesantë. Lohë jemi dasë. Nuk janë gjona që shi kanë trasu njerëzit, shka nuk janë fetarë. Njerëzit e pa ledzumë. Njerëzit e pa kompletumë. Natyra e ka zotri në vetë. Natyra e ka mbi kë Në tira ka kriju si në vetë absolut, i sili në Kuran i kërim, suratë u lëfërgjër ka fëngë, i nërëbë bëke lebi lëmirë sëbë, në nërërë darin temë, ashë dëgjot që e kam kriju unë. Pendë për para, hoqëa për folë, për folë me argumente. Shëma argumente, ma të më plasë. Për folë hoqëa me formulea, së par formule, me ku ka formule, së par formule, letë jetë me sejle hoqëa për më galëzërë i këmu Kurse formula te Hud, formulat e pejgamberit Alahustevelem, ku i nuk i bojn dobi, i bojn formulat e Zerdhelës, i bojn dobi formulat e Tokdrilës, i bojn formulat e Smundjes, i bojn i bojn dobi, si mos i bojn dobi formulat e argumentit. Tendapora. Ay amrafa, ay amrafa ka kuptim in veti. Doan aya nuklen me uksite rruga allahu gjelle gjelalu në përmit një gjohës të cilës në e isojmë në gjohën arabe fitra fitra do të thëtë në të rëshmërija e një rjut e cila si të apërdor e qënë besim në të rëshmërija e një rjut e krijuve pre janës allahu gjelle gjelalu si të apërdore e qënë besim qështë qënë qështë qënë besim oaj në në njëni para një krijesës prej krijesëve të allahu gjelle gj e dhe si qënë me men, e si qënë me men, në halën të para njërë ju, Hasan, i të, u Hasan, i të sponinë në rifin, a, ah, për pas ka defekt me vest, dhe me sigurit defekt me vest, me vest njërë, i ka vikat me zanët nëllë, sponinë në rifin, ta, mas tas minutave, i ka të, Hasan, ha, në të të terisht të vikatan këpë cilës, nuk neve shtimë një kashore për një, shka u mërë bashkë e jo që, qa... Valla nuk jam kskash këtu. Ku akon? Qiedh. Nuk ku akon qiedh, më shkresh ora skash këtu. Sti el, sti punin me pak. O baba, me rregull. Ket me keth çka po dojmë të bëj? Me këtash çka po dojmë të bëj? Shum rreth dobot. Dil kët divkat më po i kap po më i kas në vesh? Shum dobot. Vesh rani. E kush na kish ka punin pra vesteron? Kuja? Krijesa më modern. Allahu gjellë gjelalu të cilën zote e ka nga ku me shalja e ka nga ku me regullore që ki njeri anal pa që ki njeri sën ka arter të besimi ka dal në fush ka het ditën e të korave kur gruni ashtë i pekun e ka laku kalin hadhra bo me shku me mor me prun për sekun a marit tën e ka një një hajvan një kafsh dhëgël mbi mbikal, kalin e grunit insekt Nam në kartilën e yol, i fërkon këmbët. Mikos, të shini 80 metra ai kartilli i çetër larg si projekti e ninzanin e këmbëve të fërkimit, ninzanin e fërkimit, e fërkimit këmbë e këtij kartillit. Zotri Biolog, ti je mirësh me biologji. Nuk ka as boll që ti më shpjegojish këta neve se ç'është u ndodh edhe kri ju si në kësaj gjojnë më së ta gjojnështë në përmetës të i studimi Biologi ajo të do tjese si për faqësone do tjese shkencë e studiuar si për faqë Ati zotri i sili mirësh me ujnë atë edhe me detire dhe me studimi në lonjëve Allahu gjëlle gjerali hu ka thonë në Kurani Kerim Vajnë në lbihar u fujgjërat detë me të kanë me u shëndru në zërë në esër kej detë me të kanë me u shëndru në esër në zërë ditën e saktume kur që u bërë shtipja me mollë ditën e të jametit të kishe kujdes kimien si ta kishe studiu të kishe kujdes se në përmet kësa e njëjar jetë mollë e trasuar në kurani kërim si më smush me arrit të kriju si jët si kimia jota e, e, e studiuar në mënirë si përfashtore nuk këral në fejlbi në landës gjdo gjon këtë bote e kazë të rinë e vetë a i shka ka shku e ka pat fa që ka piku i ra banderit me një turit përsaqëm e ba nëll e ka këshir për i lavrës një ka nëll a i van Allah Allah sër zogë këtë lara lara që dhjë më po shëpën bander ki atë ja mësëm kashë qërë parët o këtë i shka me siguri këtë i shka me siguri e nëll e të njoni prajnevej qëli dënë me e gjithë rrugën e allahu jëlle zëleluhu me e shpen e dhe shëf thujitun i hujitun me zotë Mezor, i hujitun Nuk për shkojnë punat e para Shkojnë, drejt në lival Një filet bari Të hol Sma hol se bira e krimit në bander Me të rinjën e vetë Po sa që më thash Me shku me nungoj Edhe me nguta për e krimi mrena për birë Me qit jasta që se krien të rinë më hungrë Nuk i kia ti për dëtire dhe u në me qup buke Gjonë buke në vetë a i vetë Ka zëm tëllën shkolle ka krisëllën gjimnazë Prej tëllës pre, يوكي نوكاس كولونافني سكول الله جل جلاله القرآن الكريم سوره لقمان قطا هالا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين اذن كيان كرياساتميا كيان كرياساتميا كالزمني اكسبيرتا تيوفا شكان شكان اكسبيرتا تيوفا شكان كريو ظلمجاره قال فان هم بيت ماده بل الظالمون في ضلال مبين اتم فاراسيس تند ماسيفه مصمرار مصمرار فين فراسي فين ماسكوكه پر مصمرار ثلاثه مزيمي اسنا پر ميت ارگومنت اسنا پر ميت ناترسمري اساذن تكافل الله جل جلاله وجل سعله رسول الله عليه الصلاه والسلام شكاكو گزبيت ايت فراسي مداليت فراسي ندول نجاريا كور قادال پري سپييس زات مكه مكن هجرات قالونا است علي ان كرم الله وجهه من استرات العراق مفليك افون يا علي نم لم تصاب بمكروه Këtë uh, kushit i e, së, sën të afroën, fli, në vendem. Ka dole, ka të sërë rëgjem prej fisit prisëve të ndryshëm kurejshve, e ka rrëfush për i në Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, për të stilës a i dëllë, me shku në hijratë, për me dine, me prejde, me prej, me i dhonë funë kësa i punë e mohë. Në rrejgu. Ka dole, sërëllahu alai sallallahu alai sallam, bura, me një grësh dhe ndurë, që ative në mishme keve ju ka رahat, rahat, rahat. në super i ghumid mavod jdë njone prea tive e dhune panah dhene krye e dhune panah dhene krye e dhune panah dhene krye fa me flet shaiton alih i lajna e dhune panah flet e dhune panah flet flet, janë r'ma lë flet allahu jallë jallë jallë të këtë natër kërani kirim وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِihim sëdda për par a si dhe yukiminu pënd o muhammeth kër kët dhal tëh edhe ma shpine ka prashten fagshajnahum fagshajnahum laj u pësirun fundi i belas fundi i belas kanë qenët mlum edhe prej siperja Muhammed kanë qenët mlum edhe prej siper që ke të tënden për para e muren dhe sh edhe ma shpine e kemi qartë mantëja për fse mantëja për fse që afirisht e i furën fa me pronga në në si të për fes Brown perfar, paint per mas, im lum manteper. Ti ket manteper pse mund luaja mos e ka diet me fluturur per feta atu. Ne ko ne Penga Amerika s'a dosalam mos ka pas lift, mos ka pas challenger na kormish ku per feta atu. Nuk ka pas. E pse im lum manteper ka thon, keta per keta per 40% po e bojn. Chafirin im lum e me manteper. Per 40%, per shkaka ka thon, drita e hy dajit mos be pa. Drita drita ne udhëzimit mos be pa. Se drita as e, e vërtet si vjen prej nël. Pra edhe kësaj mësja shepëshajrin Me fjalë qera E vërtetume me tri argumentet Forta shumë kuranore Se qafiri për këtë shkat nuk beton Kush ka qeh me vetë Me thonë, he, he, do, do përtojnë zati disa prinjëzve Obe ti se do, Këto janë shumë përme qëmë këto Këto janë rush me menë Këto janë hapozali Me pas konë islami Se e si shpukazohet me zëllartë Gjelmoni e kisë marrë ma nëm kalzot jati pa laura Këpër e da marrë dhe A pra që unë e për spjegoj, i mbështelën për para me duvar brone, i mbështelën për mas me duvar brone, për i da jetën e kam fjallën, për rrugën të kalimin islam, i mbështelën për i si për dritën e Allahut mësme e pa, edhe të amore, pra, si më ta kishe të qartë, në paskoni islami, dhe me shka e mirë Gjermani e merë, e këtë këshia dëna dhe i morim që taj, të që e ratë, Gjermani të ajë e kishkriju zoti p popullit pashkollum disina tramvaj i ka pa interesant edhe një kompjutere ka pa interesant 12 km autostrat e shpia modern me par një grejënje edhe ajde që shkimo me shka ka ndunjo e lom ma shpine ket se gjermoni dhe gjermoni apo? gjermoni apo? përse s'pu më jetë bërë sigara bëra? këpër një sigaret? njën varromë? E kam pas pron babën edhe nënën dark dikaje jam kam lënë kam harxhu terta mushisht ja atë bastrafën gjatë cigare. Të. A ja pavë moli, na ja pavë muddy fatin, a ja pavë muddy fatin? Ja pa pasvojt për herë kanë cigare si nuk do t'ja japë katërdit asnjëra se babën e nënën i ka pas mi ta ver pron, ju ka lënë krampë terta kompenzoj me bastrafën. A ja pavë mari fatin? Me paskon vaji, do më mire kish morr këpë në mëkësmorkë si i duhet zatim e mërë jo, mu boj nësën mu boj nësën mu boj i duhet si ama i mështjelun keq a zhvillet prekstoja prektive pendeva ka mundësi me doll ka mundësi me doll ama shka duhet me bo duhet me vikat me inu dur në gojnë në gjatë e vën shmajt me vikat me zëtë nëlt të nina të jashta ajo ekipa shpëtuse si Fati laçka ekipa. Tmina sot e jen krizm rena, ato vin tolet nderrin, e ti derisa arrini mshjellun çaçran, edhe nuk therr njerez me çputu. E çis me çis me dalti prej asaj? Sondre. Sondre do të më vikor, do më vikor for much, do po më vikor diman e shpejt so money. Diman e shpejt when money half. Diman e shpejt when money half. Wa dhanuni pra po kthem. Wa dhanuni izaba mugadiban fa dhanna an lan naqdir alayh. Pënada për dhulumat En la ilaha illa ent Subhanak Inni kuntu minë të zalimin Arritin bark peshkit Në mblënsit e oceanit Në të tërësinat e, er, e mrajat detit Edhe në barku në peshkit Ama kalim dhimën e shpejt E ka kërku në dhimën e shpejt Ka thënë Subhanak O zot i lartësuar Ndime a jote se më sënzoja Dhe se më sëmkapë në këtë moment Unë shkoja kapë الله جل جلاله أفرجيج منهار ندي ما أشبيت منهار به أفرجيج الله جل جلاله منهار أقول لولا أن تداركه نعمة من ربنا لنبذ بالعراء وهو مظموم فاجتماه ربه فجعله من الصالحين فاني أماتي رحمة التم أكاريت ينوس منهار نباركنا فاشكت اكي من ذير اكي من, من صانع تيفا مخلوك ثولت يتلي هاش كان عيرا شير من النور نبارك دات منهار Për një kodë shpejt dostin tem i cili më lip mu e në momentet më të vështira më brek dhe të audhësh. Dhe më dime e shpejt. E, ti hamë këra në hëndek edhe përdo mu bërë da, sa po. Edhe këra në bazen poshë mund fund edhe herif dhe me kërë. E, por ripra. Rip, rip, ripra. I ka ratë 3 miliard e gjimë s'kanëra me kërë pra jatës ratës në kanal. Kërë i cëpë me kashore apo kejt, i, i ka zonë dure komik apo s'p A në alë fërrejati, për më sigurisë së më delë Di kushë dhët me të në zërë Kushën, kushën e në zërë Lipe Tu ila, ila, ila, entë subhanët O Allah i hem O Allah i hem Ti e të kam dhimën e shpejt absolute Të të të në zërëm këjt për e krize Më në herë bë Salatëtun, a, wahëm, u lë dharu Ato tre burë apë të cilët kishin madë në shpejt A kanë lipë në dhimën e shpejt Dhe kanë dalë i ka zonë nëta në shpel Allahu gjellë në zirelu ka qërë zervele ka qërë zervele edhe javë ka pështet rasen e gurit në zonë, në ndirë të të t'i me shpelë të treve s'ka pëdallë, jabëzor, jabëzor, s'ka pëpë e sot a thonë, qish dalim në marabura për këtu e thonë, dalim, mes i gurih kashka në shpëdor ku shkodë një punë që ka bërë Allah ku shkodë një punë që ka bërë Allah Ne më të qasaj punë e taluta, Allah i në vetë, ndoshtë e ka rëmgale, që të rëmgale nuk kam asë i fujcit e tonë e më në fëllë. Faosë, zotë njoni, o Allah! Fa kam pasë në në në babën. Zdo ditë kër i kam me në vendë mramje, i kam qu me pi tomër para të se të zënë gjumi. Një ditë pi ditëve, kër arva unë me tomërin kishin fletë. Ne i të atë e kam të ative të rinë më njësë. Durë tomërin ndonë. Kër i dur gjumis të bali, ju thash urmenim. Tha në shka mu banë këto, thash jam pi promë, se kur erda, i shiflit. Si ta kemë bërë, këta për emnin të në Allah i jemë, qëllë ne i këtë dyrë dalim. Fa ta harra ka til kastrë, ka thonë Rasulullah Arisratu Selam. Ka li vrit guri i shtelës ative, pa ka mas kalmumë në dalë. Fa një ditë i tha, o Allah i jemë, o Allah i jemë, tha kam pas një me qa. E kam pas një punëtorë të unë, mas një Ditha dërheni pa të metë për i borjës dhe ati të unë. Unë shka i bona para dhe ative, para dhe ati i rrita me para të mija barabar. Kër i blesha në 100 lënë për muë, i blesha në 5 para të, se para të ative që ashtë bajshit. Kër i blesha në 100 lënë për muë, i blesha 5 lënë për atë. E kështu rrita i mëllë ati kër e ardhë në disa vetëve me mili përët, sa më kanë metë do borjës të ti i thash po që në qatë lugin me zdi kodreve kë Kër shkoda e pas e ishmush lugina me kaf të ati Prej ati me 5 dinarve Nuk ka marrë me talib malin tan Am i dinar të mi I thasht dinar e jopë qa qa rrit Dinar të tu qa qa janë rrit mloj Ju kam kushtu ku i dëfë Shkom e rrit Si ta kem bohë këtë punë për ti jo Allah jem Në qelë këtë dir Edhe njarja e bitë dhe e tretë a krejësore Kanë dalë për i shpëllës Ama e kanë limë dimë në shpejt Lini gjemot i ndershëm Popull i dashur Lini këto fantazijat, kalta, njere për gjithmon Me paskon për e mirë më ngonë anglesë Lordi ishbo musliman, a Ai lordi pëndrejsh branë Allah i dashër, gjithë më të bon musliman Për bakaj vështë musliman Ai ka ardhë kanu prej Bulgari Në sterin, Shqipri, Kufi Ti mos të shën regu Ti të kanu bran Ai për e kafe ndën e vetë A sho për rrugën e Allah u gjëllë gjëllë Lërgë, hejhëta Hejhëta, lima tu adunë Lart, lart, lart, lart, shumë larg menesa, asajot ka po mendon njerëzit. Shumë larg menesa. Ato janë njerëzit më dëbot, njerëzit më larg vërtetës që i ka pa toka deri tash. Kush janë larg vërtetës, vërtetë shumë shumë zor e ka me me fut në zemrën e vet. Fa parkse inahum, qom la ibsirum. Fa Allahu jalla jalalu ikamlu, princip. Më shkop. Më shkop. Es kanë do preksai im lum përfar, im lum maspine, im lum mas ام اليوم برمي كريه بري فاي صارل مابس برامي الله جل جلال جلاله ان قفن قراني كينسا واتوا عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون طب عباره يا محمد عباره بارده يصير صفر يي جرتوبه نوك جرتوبه نوك بثوهم كتبت الله جل جلال جلاله وكشفيه وزوره البقره صحيفه الباره ايتي بار قانون ان الذين كفروا se wa unë alejhim, e ndërtehum, e mlem të ndërhum, le ju të minun. Fa që të shka jenë qafira ja Muhammed, i there, i qortove, nuk i qortove, nuk prish pun, fa ato nuk kaloj në islam. Anë i shko të rëkara gjithin, pra. Ashko Aish, të thuj, ashko banë muabe. E bineç të ati, dilë therë në islam, pra të kaldojnë, e ka, shafë të shko në delili, të shqitët argumenti, burhani, qatë qitër parative dhe lili Allah u Gjellë Gjellalu se ka të mene, nuk ka naturë nuk e interesën faraj e punëve në nuk i ka mehëtë sini të shpëtëve vëtë vetën nuk i ka mehëtë sini me shpëtu vëtë vetën po mirë behorë dëri tashkëta ajete që kaqtë fuqishme disa njerëzë musliman dalën rrugën e Allah u Gjellë Gjellalu ato qërë kaqtë të izolub kaqtë mështjemi në keqtë eva ta prej onës, që të shakë i Allahu gjellë gjellë shkaj ka kriju, shkaj kërë në kjo përshë, në asë nishti, se kimi ditë, në e nesë prejshos, më pse qafiri, së me pravej ka kulla islamin, a i ka na keq i izolun, keq i mstelun, po mirë, muë, kushë më ka falë? Allahu gjellë gjellë gjellë lu, e atërë kushë e ka falë? Allahu gjellë gjellë gjellë lu, e përë që të i zotë, e përë që të i z ذيل به المشاكل كو اذن ختم الله على قلوبهم اي كان بولا فالله جل جلاله نذم الكفر نذم الكامرا بول الكفر تا... الكفر تاعو يبول ختم الله على قلوبهم كثر بلاتره وعلى سمعهم اذن ناس وعلى ابصارهم edhe si t'jevë kanë bëhët verëbër, i kanë bëhët që ora. Këtëmë Allahu ala kulubihim wa ala saminim wa ala pëtarihim gëshawa edhe në si ju keminu per dhe më të zedhë mësë me e pa dë vërtetën. Ta unë lajë pësirun, e nuk shofin mo. Këtëmë Allahu ala kulubihim wa ala saminim wa ala pëtarihim gëshawa lehëm a dhejabun, a dhejim. I leti. Kjo, umurve është i leti pëthetë ولمنن في من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر ديسمبر يناير soi naemi besimtar besoin eden na ama nuk besoin lalit te allah jallaluhu nuk besoin lalit te skaboin pra skaboin pra yu haduuna allah do me rait allah jallaluhu wa ma yakhdauna illa anfusuh nuk rring jberkan wash wad wad te allah jallaluhu eda cetash pra del bileted ai a problematica skaste pri zemat pin fillim pse këto njerëz si zëllumë shumë shumë hartë të mëzimit wa minan nas man yakulu amanna billahi wal yawmil akhir wama hum mu'minun yuqadimun allaha walladhina amanu wama ya'khudun illa infatahu ma'a fi kulubihim marad fzadahumullahu marada sanzemrat e ativa aslan tishn fillim ka pas mujë Ato kan kontribuo por smundjen ti hiën Zejmer. Sa so Allahu Jellalu, nuk i kam smund Zejmer. Un kamboj çata sën. Te zadehumu Allahu maradan. Udonimeten smut, urna. Abdone mejeni smund Zejmer. Urna, çe smui Zejmer do bëj punë. Nuk ta ndalej. Do thon feza fi kulubihim marad. Ato kan smundjen Zejmer ne vet, ecila nuk i le me kalutë e vërteta. Allahu Jellalu, apo e di an këra? Çepata ashtoj pro. Këtë arhetën fë dhëtëmë, Allahumarëbë, në tëi kulubë i marëbën fë dhëtëmë, Allahumarëbë, a shkë gëmë dikënë Qurani Kerimë i dhe këtë poë, këtë a shkë gëmë dikënë Qurani Kerimë. Mai fortë i koment i Qurani Kerimë tëllë i ashë, që i shkë këronë i shkë gëmë Qurani Kerimë. Qurani Kerimë me zbëti. Shkë këtë fawë. Wëmën yuridhë harësa dhënë, nëqtihë i minë. W الله جل جلاله يا ياطب كوشا جان كوشا دون برهيتن اخرت الله جل جلاله يا ياطب ومن شكرنايا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما لهم في الاخره من خلاق ضفينوز نيت مياتك ساي دنياو فادوني سبيت مير فادوني ارت مير فادوني فابريك مير فادوني دوچانت مير فادوني زيلت مير فادوني تير فادوني تير سومت ميراك يا دونيو پاسا بلاط پي دو الله جل جلاله الفنا كوا پروبلم چمن يا او ما لهم في الاخره من خلاق ديت لك يا ماتت نوك دا جو پر كتو صد الله جل جلاله پي كريم اور دس کائلي پتہ جا اخري ميروب کوشنت مينسر کوش کامر کو امينو من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه او والله يا Amitmirat e kësaj dunjoje, por pse të keprukto? Pamitmirat pra në këtë dunjoja, s'ka problem. I ti më di ha, ti je biladami me dëshirë, se ti më i menjësemen ti e ditit. Kafan e wafil akhirati hasana, eda mosun ban mahrum, mos mindul at mirat e kësaj dunjoje. Si ti më i për shmirat e kësaj dunjoje me çerat miap nesër, Allahu dhell jeralu tashat e kësaj dorin. Çitojan atash kana për këto ma, ma, ngafin me me sjeguen ngafin me hulumtuen ngafin me yollon përpara. جانا شكا تو يدوين ربنا آتنا في الدنيا حسنة و الزر نايا پريت ميرا و توان دنيا و في الآخرة حسنة وكنا عذاب النار مبرونا پريت زر من جهنم الناس كتا يان اي كايماكي يپوپو يوه كتا يان كايماكي ينرزوه كتا يان مايا ينرزوه سي صلا بطيري يكا مايا لده مايا ينرزوه يان اتشكا دوين دنيان اذا امزرطوين جزدوه ما جل يا نير ذيان اتوش كان دوی لا هيراتين edhe punojn për ta si ç duhet sura të saf kahet e kaësi që haspjegova sura ul bakara sura të saf allah jallalu ka qaw qoid kare musa li qawmihi ya qawmi lima tu'dhunni wa qad ta'lamun anni rasulullah ileikum falamazaqu azaga allah qulubuh afa kan kan smun jazem smun jazem ja fikim shtu smu elfo sura të saf e thonë falemma dhaghu e dhaghe Allahu kulubahum kur kanë kontribu me lan rrugën e Allahu ju ke minimu me lan kur kanë kontribu me lan ju ke minimu edhe na me lan e dhaghe Allahu kulubahum islami bura ka funksionu si shtetë 1400 vetë me ra 1400 vetë ka funksionu si shtetë me ra një sërbi një sërbi Pindimletën sënë e të knenë atërin në katërletën njëshit i ka të qërodis njerëzit se drgjavate Serbia e Lirë, Sërsa, Slobodija, këtë në i ka të qërodis njerëzit këtë i ka qitë militit Ka ardhjë në qëtër mënë qëtër e mënë qëtër sistem e mënë mipë këtë të punu komunizmin dhët me bode, me bode perandëri me bode Ustatë mëlletën e ja ka njësë Moskë këtë kazatet mëkë kemi Kemi takun me këtë njëri gjëmot, jonë këtë haqëri së vëmë qëka ka përsi, di haqëma para, viti në atë i di. Me këtë kemi takun njëri arap, di kilometre është një vënë e kojën në hasajrë, di kilometre është prej qabës lërgë. 75 vetë së plak, asë nëherë s'ka hi në qabës. 75 vetë mosh, asë nëherë në qabës s'ka hi. E më vjen bisedë në afërë stoniku i zgjidhomrë buk, tash kë punë për dime apo për dime unë kurs kam një javë. Lecje kam një javë, por s'e kam më hanë me hirt tanen. Kursi kam marrë për t'kë, ka të qajë javës, nuk kam kalu kur. Po mirë me vllau jam, njerëzit pritën duñjoz organizojnë haxhit. Njerëzit pritën duñjoz organizo dojet pritin me çe. Onra më move muslimonin që duñjo hash maj brami kur ta përfundoje me hax. Ininon 6 Ramazani i falë 1615.000 vakët e në manë. A ma andraja fundit, me i dhanë për kësa i bote ka i makin, kulmin me janu. Shka është? Në haqë kur qëku e majhë brami. Tinë mëka, rra. Hadhe i meselët uhradit. Këra e në qëtër meselë. Unë nuk kam hinë qabe, pëse jam të nga të larkë, se kam pratë. E në shu ju i, une jam komunist une ideja jeme është idej komuniste o oh. oh, lumit ti për këtë idej lumit ti për këtë idej s'kish pas kush me qut ku ishi me bo qabën me komunizmën tijet s'kish me qelijet me, me bo qabës një harta ka të nga të një komunizm e eh, pat pej moskëve 1970 deri ku i ka shtu fesati belonësër të, të duvar i qabës teri të duvar i qabës belonë për belonëve na imi qalamit imi qala mi të rritë kësistemi të e bo të, të, të, të e bo të e ma shkullu të e bo moshko ma isë prami një mazake tamam hajdu la mor shti qëtëri sistemi ja kiminis që si këti bështi këfar mu ma shkru dhe një hoq e me thon dhe një të bim publik a ndëllom se sistemi demokratik nuk a gjohë bura e po si të janisin me, me, si të janisin anti-shqiptar anti-komtar anti-fetar anti-populor anti-milet anti-djë Bilet, antim Gjelet, antishkatim Tekër mi thonë në dishkam Anë në shmodë bresis Demokracija e Për i zatë zotët Pite ma i modë e terte ma i vogli për jullus Për i zatë zotët Jonë me apetite Jonë me ufori, Jonë me emosione Ne mën të lallë kryusin tonë për gjithshem Për i të ma i modë e terte ma i vogli për jullus A kam në nësit dhe nja muqunë kam në esër masi qinie Me hipë që ke të kursi në mas pjegu sistemi demokrati. A ka mundësi? E pa mundënë. E pa mundënë. Mos ta nga e gjishtin kërkosh se vallaj, billaj, talaj, mashtrojot. E pa mundënë. Na o gjalarët këtë mundësi me ndëj se e kemi. Edhe ata shumë, ndi fjallë kej. Mas 50 vetëve, demokratët kanë me edhejrë. Që kja sistemi demokratë? Edhe 50 vetë, demokratët kanë me edhejrë. Ue, marabura, që ato është ka shti nuk lonë me folë të bistikë farë me thonë kundratë sistemi demokratë dë një latë, ma stafë dhëtë vetëve, më s'mendojnë, se këto janë kandidatë, shkoj sistemi demokratikë, e shti hajde, hoqësëte, që e ju t'ja, jerë, more nishtë, jo, këto thojnë shti dhëtë vetë për para, e mendojnë, qëtërin sistema ma të vërtetës, atasim e leni, janë gjesin një emën. A e mën mutlak, a mëngalistik, a qimetistik, a dibekistik, a është, di shka është mutlak, nisem. Edhe kur dalin ato të partë, ato shka u dheqin, shka organizuin, nër tokë të to në dalin i të përmi tokë. Ja japin, fjaus, sistemi i dibekistik. Shka u mështë një kjo, shka një kjo, e bura, jo gjallar, prit një pak një ka qone. Nuk e ka qioreni ti çasti, nuk ka. Kjo nuk ka e gare, kjo na vetë që ta kemi morë, e kemi mor, studiu kjo. Duhet ke hajë rëmbullakt, hajë mrena boshu, kollai katri holka, furin e kat fort. Çitë smeta fran tamrena, çitë mrena mirë, çeski ato ne forçon mirë, e i bir 450 herë në një vent, tonë mirë citot hollohet, tollohet, tonë ajo ajo i mas mastrajtaj, çetra bo, jeks pa jeks i kuçi bardh me me kallambosh shumë, me përdimin haut, me që gabalë marata folëu në dilla. Skolax se karinin petojë. Plit një nga qore ka dale, kjo asistemi zonë, pa këta nuk urnot, për në ishmi konë të terë, plit pak tjetë me nëreni madhonë. Kur të ka përten e dhe 5 dhejtë, qëtër të ne, kur dale sitistika, hajtë, mesin, të, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, mesin, po bura, e për nashkoj imri të isit biberat e hujë, nashkoj jeta të isit biberat e hujë, sit, huj, sit biberin e sërbijës në dimlejtë, luftot të tërkijen, berë sërbijen, sit biberin e së Sër Sërbija në losë për qapës bërë dhe në nënën e turkit Shire të njërë Shire i verë për njërë Shire që orë Pi qëtër kuja a losë Qëtër kanë e shah Sa interesant Me dalë me mrejt dikush të katon helbet një dhe apitin dhe apër një me Ta dhigni që mështë ka të mberes kam pun Një qëtër kush jetë mangat që a ti ka me jamon hakin E po po banë kjo, po le, u le, leju me kjo e leju me e apir mu me kjo në harë në të orë shikë shikë kjo është kam kjo kjo është varëfëri shkolle kjo është varëfëri arësimi 41-44 hajtë citat mi mornë dërmullat ma të mloja pak ra, ajo e moshme au ser ku ishti, beri citat e ima që asit mi titës, titës sistemin 50 vetërin nga letën shti kuj në shti, klintonin George Buçi randvunsin botë. Ora, vallë, më kanë njoftuar, më kanë njoftuar. Jam të bodatam, po bëj luv në Irak. Unë përfundoi rën, po loj. Po ti kush ka autorizuar më nën dunjon? Kush ta ka thon ti, <laughs> kush ka thon ti se ti je hajshka nën dunjonën? Kush ka autorizuar? E ka autorizuar vetan apo? E pra Goka, nesër mas, nesër, mas çetrit nesër, dit dit në ditë-ditë janë disa burra të cilët urnojnë në rrugën e Allahu Gjellë Gjellë dhe Sirin, me sigurise kam nërkazurës i e se kiran nuk asha ishka mund dhe të më uvun bot rejnë në botën e pak dhe të në ndrishe kushe ka garantuja mëllakupi jo, shok të mëllakupit Allahu Gjellë Gjellë në përmet kuj në përmet gojës Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam hadisi i fund dërësit sotit ka thon el khilak atur rashi dhe do më mbadi se la thun amë 30 amën xilafati me shërirat me të drejtën e Allahot ka me punu ma zdekës dhime 30 vët ka thonë mas 30 vëtë dhe ya Rasulullah ka thonë sëmë jekunu mulken aduda tonë e kalme ngraj njerëzit sëmë dimi sitër likavati wa jepshu lkezib ka me dal rajnë al mekda ka me rajnë njerëzit rajnë sa ka në mështirë e thonë masë kësa ja Rasulullah ta thonë me tehti sultanat tonë e bin sultanat bin sultanative E Sultan Osman, Sultan Selimi, Sultan Sulejmani, Sultan Bekmez, lloj lloj çeshit, çka mos? Ka partija, dhe A kan gabardhi edhe kjo. Ase vërtetë se kanë dhënë asnjë gjë që ka para shkrua nga Maria vërteta. Ka thonë ja thon, Rasulullah, mask sa iska vend mas sultanatit. Tha thum ma yakunu mulkan jabra, mask ti ve ka me ar sistemi diktatorja, kanë me ard diktatorë. Allah Allah, Çeçit Muslimi, Çeçit Stalin, Çeçit Nazeri, Çeçit Ezedi, Çeçit Reza Pahlavi. Reza Baklava Beslim Baklava Reza me sënë gjë 14 milion në shtetë mësliman re, Reza Baklavia Mason Habib Burgiba Në të nësë, Habib Burgiba Allah, Allah Dhejnë elabidini Kërta shqip në televizor Kërta shqip në televizor e ka dorën Që të dajmat nuk me kur dole I veshën, me kravat, das Dorën këto A di shka kjo? Ja është isha rejti organizatas masonet Dorën këto Rënë për jëghti tarifë E kështu me rarë E thonë, ya Rasul Allah Azgatë kjo Që kjo azgatë kjo kanë shumë interesantë Sistemi të diktatorial Azgatë kjo shumë Tha, te dhumu hadhihi ma te dhum Tha kjo ka me zgatë, ashë të ka me zgatë Tha të në Tha thumë me jëhkumu kitabu Allah Mësë kësaj tha e karendin libri Allah Jelle Jelalu më gjiku Për iho dhe e par të në rëzbet kakalu Për iho dhe e par të në rëz Periuda e rejnës ka kalu, periuda e sultaneve ka kalu Periuda e diktatorëve edhe e kakalu edhe pak ka merë Kan merë do Raul Kastra, do Fidel Kastra, do Afezesej, da do Afezesej, do... kretari Siria së bura 36.000 gjemë qitetin Hama, në siri mrenat popullit vetë I ka preja për një ditë 6, ditë gjenozët kanë nejtë Në talë të, të njëshin, të katërve të gjas temperatura në ullë Ska guzu kur kush një afrungat 36.000 gjemë popullit vetë Në siri mrenat në natë të tjera ka bombardu. Kto janë nerat këto? Tet cinë pas dhjetë xhamia ndamë, në gjithë qytetin e Seris 850 xhamia i ka so thënë so 1131 so për dinë, për dinë. So në ka xhamia pas mi e pas në Gjerm i ka burgosat në. Tet muj duhet me nei në burg ma, ma si njëles, mas, me ta rëni me i bëhet timë për çka jeni në burg. Tet muj. Mazin jesh tash tet muj zlat fuqi te jekom, mas tet muj ve, jeni zëreni me picë tek e Rasulullah s.a.m. ka thon ma sultanotit vin këto vin qëto vin ka mëte dhe do nga përta në qësi qësi ljivadhe në pakë kësit e dhe atë në ditë për ditë dhe dherën ku që e ka renin renin e ka fjale Allahu jelle jelalu dashtën, dashtën ato shka nuk e dojnë hua lëdhi arsala Rasulahu bilhuda hua dini lhaq li judhëherahu alet dini kulli walau kërë e lkafirun adhon une e kam që këtë të nga ber une e kam që këtë kit Allahu jalla jalaluh nidit prid vet me dominum mbi gjitha librat edhe mbi gjitha fetë. Ka thon kë ki ky kitab nidit prid vet me? Ka me dominum me dominum mbi gjitha librat edhe mbi gjitha fetë. Koha ndoqë se i ka Allahu jalla jalaluh ativesh ka i prinq sa i pune edhe ativesh ka ndihmojn kët prirje, kët bashkë inshallah kollaja vog. Kjo përgjithësi është çafa në muslimanëve, ato duhet të bëhet, ata nuk bëhet për një ditë, nuk bëhet për një muaj, nuk bëhet për një vit am aboard men in mekthimin e vetvetes te vetvetja sa bashkëpit lillahi al fatiha